امورید کو مولانا مبتیس را جدیس داد دور ہے تفسیر قرآن چی پچاس بارہ آتانویں بانے شروع شوئید او پا سترہ ایت نان سر طرح سے دلید ہے دو دید ملائی دو پتہ ارسان اشاری تو اید سنت کے سات اید سیدیز دکان نمبر تئیس عبد الرحمت لازان اس دی میں چوک جانگیر اراد صوابی پا پائیٹر شیر تو موبايل لنبرزي او تنسا اكسا تاواندس اكسا چوهس وازلوا اما تاتوا اشيوا فخانو تشويوا نمن تنعادني ميخانا مستم تاتوا اشيوا فخانو تشويوا داري جوادات ما کروا شا اسمال شايد کروا رحم رحم الله قَذَلِكَ يُوحِي رَئِكَ دوئم شبا دوئم شبا سوال اسم آیت کے سوال اسم آیت کے طول ملین دی مخالف دینو تیوازی آف طول ملین مخالف دین جواب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِمَا جَهَامُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَ عَوْمَوْ زدر آغسته ده بایمانو زدر آغسته ده بغیان دره ما شبه مخالف دین استاد استاد تول کتابون مخالف دین جواب هو ولسم آیت کی اللہ اللذی انظر الكتاب بالحق والمیزان رایش سریع ده چاہ خبری پا قرآن پا سنت تعالی تاله والا قران او سنت رعليه غمنا او کتاب خبره پريدا دو طول خبر رواه لا په دي قران او په سنت او تاله که ده سنت خبره چا برابر وینو قبولو کليدا ديوال ته ولا دا دري شبا ته پدي کې الله कधी ديار فون بمانه شورا جرګه هو پدي مسله جرګه شو اتفاق چهره ټولان بیاو الله سبحانه دې ریارو په معنا دا لږه واه کړی تا تا تا الله ضرور حکمت والا خاص الله لیس جبردی وکتا الله دې وچتلوه نذیر الاسمانو نه اوجو بازو دې نه ملائک نولی لې چې په ټوله دره بخانواه موحیدينو لارا لمن فیل آرزا لیکن مخیویلو اے اللہ سرطه مومن لکودوری سرطه مومنه, مومنة. ملایكو بخانا لمن فیل آرزا پارنا مومنانو دا للذین تابوا لسمعاتا لِلَّذِنَا تَعْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَاكَ وَاقِهِمْ هَذَابَ الْجَحِيمُ مَانْ اللہ اعیت بغلوکا ہے چه توبہ وستا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَاكَ استعلا لی پسیشویری استعلا لی پسیشویری استعلا لی پسیشویری نملاکہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ بِخَلَوَالِ مُوَحِّدِينَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ وَالْغَفُورُ وَالْحَيْمُ يَقِينًا اللَّه دې بخوند کې مهربانو اخر جوړ لږه به دلان د ورد مذکرانو الله دې با عزت کوم کې پای لیتا دا یې موږ غواې کړی تا جو یاره مایکي والا جابر ده او تو یاره درش زمینا لشک پای کې یوړل به جنت کې بلړل به جنت نام کې کاخو خو دا الله د زور دی دا ته ګر زور وو جولار ډلې اوا لیکن داخله چاله لا چخو خدالله په خپل احمد کې ظالمان نوبې جولایو او دوس د زګ مرګارو آی دیولې زاد د فاللہ هو الولیو نا اللہ دے امدادی آج اندی کئی ملو لارا اللہ پار سبانی قدر اللہ انکی آج ہتا اس خلاف فکر پاہی کی پسشی کی نفیس لے دا تا زالکم اللہ ربی دا سفتن والا اللہ دے علی توقلتو پا دی اللہ محسان حوالہ کرے اور دی اللہ ترجوکم پیدا کون گراس مانون قسم یا لعلکم من انفسکم ازواجا غرغره تاسو لرا پیدا کړی تاسو لرا استاسو جننس نه بيبيالي او دنګرونه بيبيالي یزر او کومسیو بیا کئ تاسو لرا پدې کې یزر او کومسیو لري نزل استاز صل الله پدې کې یزر او جندر کئ تاسو لرا الله لا ز کمیسل شیء نشته ده په شانته د مثل د الله ز نبی یو مثل خو الله ز پر ثابت شو یا کا زاید یا مثلو زاید خو حرف زاید تر بهتر ده په نسبت د ا زمان لا ز کمیسل الله شیء نشته ده مثل د الله نیش تده مثل دا اللہ حیث ہو کاف زائد یا لائس شہی ہو مثل زائد ہو اللہ دعو لدنکی لدنکی لہو مقارد سماوات والارز ہو اللہ لی چاہ بیانی دل آسمانو نگز مکے نمفا داسمان اسمان مف... باران او م فتحه د اوس م زرغونی باران الله و او تیغون الله پیدا کړي یا مفاتیح الخی... خیر, خیر و شر الله الذي يفتح الخير و الشر دبر د کتا یا مفاتیح سموات مقالې لو سماوه د اسمان چاویاني غويبو اغافات مقاليد لارځو چاویاني د اسمانو رو غويبو افتونه يا مقالد السماوات والأرض لك عقلاب عمر رضي الله عنه ذكر كي مقالد السماوات والأرض لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله لا حول ولا قوت إلا بالله هو الأول ولا والظاهر والباطن بيدي الخير يحي ويميت وهو على كل شيء القدير مقاليد السماوات والأرض هذا بيحتر دعا مقاليد السماوات والأرض فالأخير ذاته شعر على شقوق يوتاً غير إنه بكل شيء نعليم الله لبعض بنبعه شعر عليكم من الدين روان کرے تا رسول اللہ شرع لكم من الدين اور کرے تا رسول شرع لكم واجب کرے پتا زبان دین عليكم اوجب بیان کرو پائے رسول اسلام تا اج ہم واہ کرے تا اج ہم کرو ابراہیم تا موسا تا عیسا تا علیہ السلام چه قائم کئی دینو اموچنگ انکی گئی پڑی کئی دیر موزی پو مشرکینو باندی آس درہ بھلیتو لرائی تا اللہ یشنبیلہی من یشعا اللہ خورا کئی دی مسلی تا چالا چکو خودا اللہ ہدایت ورکی دیتا آوچا تا چو رجوع کئی تا ملیان دی مخالق دی وما تفرقو دینه د چنگ ونگ شی مکر پس دا اینه چراغل دوی دا ایلمه دو دا ولی باقی هم باینه آمه دوی جه دسید ناد دسید ناد پوجبان دی کنه او کم وخیتر شیست دارب دی طرفا او کننه ای نیتا مقرارا فیسر بشوی و دودوی ترونزا ایقنا کسان چو مراز کور کلشی کتابا پازو دینه پښک دین دا غناله اوله شب دی اته فرضال کفجو اوجو لزار کا اوجو لزار او غار دې مزلتا او غار دې مزلتا او کلک شاله د سمجامر شوې کلک شاله پامردا الله واستقیم کلک شاله په قرانه په قرانه کلک شاہ پر سوله در سالات کلک شاہ نور بزی کی گاد دې لوښهاتو اوایا مای منل را پای کتاب کتابنا ما تامس وی لآجلا بیل کوم چفسل بو کوم انساب بو کوم استو ربنا و رب الله زمون ستا لا نه لنا لا وړکو ما مالو کومو من د بله زمون دا مالو تاز بلا ستا دا مالو لا حجهته بين لا او بين کو نیست چکه زمون ستا سر لا خصمه ته بيننا او بينم مطلب لا لجعلنو. لا جنو لا ې خبرهوه لا حجته بیننا او بینکم تاسو تاسو اظهار دعاوته وکړئ او ورته حجته را نړ لا حجته بیننا او بینکم نیشته طلب د حجته زموږ نیشته در موږ الله و آخری چه دلیل یحای چونه ف الله ها جفره کئی بولن دالل آئی که پس داوهنه چه قبلوار شود دا حزارتونو دلیل ده تاوانی دلیل داوهی ده باته لفتر دودور اپسخا بودور اگو سا ادودور پاور از آبسخا اللہ از آده جراوی لگی کتاب بھارسرا طولده سبو یہ لا لساده قریب شایچ قیامت نش دی تلوار کای پدی اخر او زمان نارای پدی اوه زمان نارای دل کې راینه چې منی له تلوار کای او منی نارای یری کی په یوه کنه دره کو یتننا کتان چې شکای مبارک قیامت کې په گمراهی نه کې دی الله دې ربان تو قلب بیان او رزق ور کې چارو کوی اغلو تا تو غار غالب مل کانا یرید وحرث الاخره شوق چی اراده کئ پزلاغرت نو مزید لو فی ارضی زیادت بکو اغلرا دغه په اصل کی یهی الا ورکل پنیت داغرات دچا خو هی د کار د دنیا نه او نو ور کوي پنیه د دنیا مگر دنیا نیه د دنیا الله ته دنیا ور یا عمل د اخرت نا ور کوي الله لاغلا لاس او عملو وکړو دنیا ته عمل وکړو اخرت ته ور کوي الله لاغلا لاس او عملی وکړو دنیا ته نو نجاته الله عملو بسا ویو په یو د بیا بیا ویو او څوک چې راځي په زړه د دنیا نور بګو اغلاره امشهدلاره پاګرکه صحیح مخ ی د جیو نه وځل به جو د determined یقینن ظالمان جوړ پاتہ د در څون کې وینتا ظالمانی یریدون کلا انځدوی کړو عذابہ کیږي جوړ کړي دوی باندې او مؤمنان چعمل کرم متابقت د شریعت د باوی چې جنو دونی کې بې دیره پربې چغای خپلان سره داو کلمه ویلو یا دا چې جزیر ورکه الله خپل بیان كما أنه هو ملك المتابق شناته هو نغارم تاثنه فليس مزدوري مزدوري دلنغارم إلا المودة في القربة ماذا؟ دستيد عزيز وعلي هو عزيز خديم بدل دي سلكي مطلب ده دا, دا عزيز وعلي أخذ دستيد يا إلا أن تؤدوا قرابتكم وتصلوا و قرابت راکه سره رحمی اوساتې نور څه بل نو کوارم الا مودته فل دوستی دا عزیز والی عزیز خدایم کنه د بدره دراپه څه لګې او چا چې ګرني کې نه ځه وګواړ را پوهی کې روزنه یا کنه الله ربون شکر ورکه اون کې آیا وای چې ځنه جوړ روغ او خوځیداله نو کله کوی به ګروزدا بګرو خدمت یې الله باطل صاحب یې هغه خلک مونږ نه یګر پر از شنو باندې لا زاد چې قبلې توبه وکړ به نه درگذره د بزونه او دې په یای چې ابو یې کوي او منی ال وای تجيب الذين عملوا مانی قبل ای اللہ دا اقلقونی کو ناورا اعمالی کنو مطابق سو شناتو زیاد پکی دولا ایل اقلقونی ربان کافران جو دی پر ایز آف ساخو کب کل اوکر ای اللہ رزق اقلقونی آنو تا نو زیادتے بکر او قسمو کی لیکن غالی کی پا اندازہ سچ خوف دار یقین اللہ پا اقلقونی آنو دا خبر را لی دنکی اللہ ازاد دی جوارے بارانو پدربې چې د نوم د او خړو خدای ماته الله دی مددگار ستایل شو د الله نه کوله پدایښ د اسمانونو زمکري اجو خړو کوي پېږی جوار کې ژوند سره نه الله ته چې مکو له دې کله چې خوښي قدرتونو چلي آی چې ورسته دا زده مصیبت نه پرځواب معفو الله دې دې رنه تاسو کوم زور کوم ګلاله په زمکه نشې تاسو بيد الله دې ټول ټول موږ ګار دا رات نه خو نه روانې کشټې دي لکه تو ګورو کف کف لله ایزار کې باد پس ګر دې کشټې ولاړې بشاعت دریاب یقینن په دې کې نه غيار سفر کار شکرګوزار ده لکل لی صبار شکور هر زبرګر شوګر ګلتا قوتلو بوای نه مل عبدو اس صبر او شکور بهر باندې په دنیا کې یا غره چدی وی سادهر دی وشکور سوګی انجی اذا اوتی اشکرہ سشی الله علو کر دی شکر باجی وایذا ابتلیا صبرہ سموسیبات الله ترا او سه صبر کوي دا سب بار شکور دے سب شکور عام بن عبداللہ وی فا کم من منعامن علی غیر شاکر دیر دل سے کسانش دے چلا پی نعمتنو کنی دی خوشکر گزارنی دی و کم من مبتالا دیر دل سے دی چاگی اختشوی دی پا مسئبتنو خو غیر صابر صبر کون کنی دی اللہ من صابرین شاکرین کی سابر شاکر چه پا مسئبت سابر وی او پا نعمت دا شکر گزار وی الحمدللہ یہ حلاق بکی په پا سبب دا ایدوی کرو مافتو اللہ دا دیرونا در گزر کی او پوی یا خلق ججگرک زنگداتنو پا بطلان کے نشد دولارا زاده تیر تیر نا چوار کڑشتہ اسرهت دښینا پس تکرا د جنډو ټولیا او هغه چلا زغره ورره او پاتې د پاده مؤمنانو چې خپل <سؤال> رب توکل کوي اوه خلک جزان زا دې د لوی او ګناونو نه د بے حیاي نه او کړه جدیق وسشو هم بیا سيرونو آفو کوي او کسان چه منی حکم دا اخبره رابو قائم قائم ازلالا وامروم شورا پیناومو کار دو دوی جرگوی دو دوی ترمنزا دین امت فقالی مصحابا او دا اغماننا چه منگور کرو دوی تا خرشکی پلائه در کی اوها خرق کرو چه ورسی گی دوی تا اصابا هم مشرکینو تا دو دوی دو ستاکلیفو نو دوی بدل آخری پا تورا کالا چه ارسی که دوی تا زیاده یعنی ارسو دوی مشرکینو ستاکلیفو دو دوی پا نو دوی بدل آخری پا تورا دوی نا پا تورا بدل آخری پا تورا بدل آخری واللذین ازا صحابون بغی هم ینتا او بدله دې بدوی د دقیقو اندې فامل افا واسلا چا چا وکړو او چا چې اسلام وکړو اصلح العمل اصله العمل حذی اصله بینه او بینه اخی ضرور د ترمز ز سبب زينتج اسلام وکړو حدیث کی رازی اذا کان یوم القیامه نادامنادینا قیامت کی اواز غون کی باواز کی من کان اجروا للہ فیدخل الجنه دچا اجر ثابت دی پ اللہ باندې نه دی جنت تلار شي فیتال من زلج اجروا بیا ویلیش سو بیاغه چه د اجر به سبب چي پله فیاقولون ألعافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب تدخلق غلطة ما فكره خلق غلطة ما فكره نحن بجنة تزيب حسابه نعجر دائرة الله يقيناً الله من لك الظالمان سرى هكذا بدلوه أغسطه فسته الظلم تزيبنا ندام جائزه نو ده په دوی باندې زموږه ملامته یقینا ملامه جره په خلقو کې ظلم کوي په خلقو وياب غنا بغیر الحق ظلم کوي په دوی باندې پښرک بغیر الحق د پا دیره په اجازه د درسون کې اچھا صبر وکړو واغفارا مخې واله بدلنه وی یقین انده کاردا کارونه ته چپای شو چاله اج گمراه در الله پس نش ته لپاره زغموین پزانا وینت ظالمانه کله شو ویني عذاب اوبوای اے ستته واپس کېدو ته په زلار وینت جوړاره دی ګوران دکري شپای باندې یاري دن کې بيد ذلتنه او دا وان یا را و دې چرخصه جوای ځاګړنغه نو پر ورځې قیامت یقینا ظالمان دې په ځابه می شي کې نشو رضولرا څو څو مروږه غران چنده دې کوي دوی بيدلانه چاله جو گمراه در الله دنيس دا وروه پر زلار او منه حکم درabo په خاله چا بژي اورازو نبی وا بس کې دلا غلره در الله نه بي تاسو انوبه تا سولره انکار فائدہمان یا ناصرن یم سرکم سوکین دغې باندې چې سارجم دغې کوي کو دوی اراز وکړ نو صبرنره پس مونږ نه راغله تعالی را پدوی افزادت کوم کې نشته پتاه مگر سواله مونږه کله جوزه کو انسان اخپل دره پر رحمت نو کو ساجي کې پدې کوره کې دوی د ستګري وو پس اوا دایږه موږ یې له غلو لا دو مشرک انسان دو ناشو کرو اگر اختیار دو اسمانو نجمه که پیدا کئی چال را چو خوفی دارو لا ورکوی چال را چو خوفی جنکوی زنکوی مختی کرو کسرت البنات فراخی دو رزق زیادیس کرو دی او عزیس کرو دی آقا چاول بروشین آقا دیر بختور اگر یا بولی مئی شاوی ورکوی چالا چه خوخ دا اللہ لنا اگر ای مخی کرا ورکوی چالا چه یا جورا پیدوی دارا نارینا او جنا کئی اگر زوی چالا چه خوخ دا اللہ شن ایز ور نکی دا اللہ خلاسو که یقین اللہ دا عالم قدر اللہ لونکی مناسب بندلارا چه خبرو که دزر اللہ نذر کو وا یا خد دیوالنا یلی یست ازی بزوای کای په پن الله از جو خد الله الله ربن بالا حکمت والا دارین نو وا روح د قران مرنه روح الارواح القران ما کنتا تدریم الکتاب ول الایمان نو دیتا په جون کې زده کتاب نه پوی ایمان ولکه پیغمبر پر ایمان نه ویلو نننن نویتا په ژوند کې زبې طریقا د کتاب نه ویل ډو په طریقا د بیان دی ایمان. دی ایمان بیان چل زلمه دتو نو ولیکن جالا نورانا لیکن موږ ورزو قران لره رانا ځکه قران د څو اخلاق ایمان بیان وکړ راتاله ایمان تاله قران ویله نه نه تدی ایمان بیان بغیر ویڅنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان کویدو خو دی ایمان په بیان نه کویدو نو الله قران راولیږو دی ایمان بیان شروع کړه په قران نو ته قران وای نه ا دی بیان کوم نو ته څه ته ویږې په ایمان باندې چې قران دې دی څه بیان دی ایمان ته पारा خو ځکه قران ضرورت دی او وای نه ولل ایمان لیکن منگرزو دا نور و ہدایت ورکو پدیسا سره چارای سلم د دا اقبل بریانونا یقینا تا ہدایت ورکو لارین اغیطا لارد اللہ قرآن لارد اللہ اسلام او ذات اگلی راچ عثمانو لگی الله مککی علای اللہ تحصیر الامور اللہ تبرا کردی کارونا نصورتك ادري شبعاتو ادري وارجابنا صلاة الله سورة الزخرفة حامي المؤمنك صدع اللهم مخلصين له الدين رد شركه في الدعاء حامي المؤمن سجدك زانو صبحاتو دا دې جواب نو شو یو شبها فحامین سجده کې منګه است خبرونه کویو جواب انما انا بشرو مسلوکم لړنه خبرو کوم الہکم الہ الاغو واحد دې مې شبہ ثم گا وکې دې وو قایزنا قرانا ذا شیطان گا شیطان یری اعوذ بالله واه دریم شبہ ټول قران له اجمای ټوله را نه ری جواب دیږي په اړه کې ولرانه سلورم ټول قویول ولرانه ری محمد صلی الله علی کتاب طول فوز اللہ علیہ وسلم استلا جنوشے بیا په همین شورای کې دریسه بات ذات وای بچانې دې وی نه کزا تا توا راو په خوانوتا دې دریمہ مریان دی کول مخالف دی باغیان بينهم زدرا غست دے دریمہ شبہ کتاب دی مخالف دی راشد الله به کتاب فیصلہ کو دا وہ شبہ ختم شو زخروف زخروف وای گلو تا چپازو سرور ان ورتی ملما خبره د دوټی نو پدې زخروف کې آتما شبہ دا دې جنون سفارش کوي او مونږ خلاص هي دې جنون سفارش کوي نکرا صحیح نو چا چې نبرایت کې الله جواب کوي ولا ایمج کلذین یذون من دونی شبہ واسنل ریا گزان چویره بری په دلان را ولا يملك الذينا يدعون من دوني شفاءه واسنلريا كسان جرابل بيدلن الا من شهد بالحق وهم يعلمون ات شبات جواب وشو امنس کی زمینی شبات دی زخرف کے الله خوب ویگی در کو مالا شاہد کتاب واضح. ان جعلنا اُو قُرْآنًا عَرَبِيَّا یقیناً <وطنع> مُنْغَارَ لِكِلْ اِذَا لُسْتَرَ شِيْبَ عَرَبَيْكِ فَا مَخَائِ شِتَابُ زَا قَلْنَا كَارْوَاخْ لَئِ یقیناً اصل کتابونی کی مُنْسَخَات دِلُوِ لِي حِکْمَتْ وَالَا اَفَا نَزْرِ بُوَانْكُمُ الزِّكْرَ صَفْحَا ايا تاسو غمان کوي چمونگ با وارو دو تاسو ناراو لسارا ايا غمان کوي ايا وارو منگ دو تاسو نانسید پاراو لسارا تاستو غمان دے غمان کوي افا نادریبوان کو مزکرا سفا یو مان غمان کوي چمونگ با وارو آوه کوی هغه جتا زامر شویل پای زارا نو د غمان دې غلطه یا مطلب دا چې تاسو تزيب کوئ د قران مې با سزا درنه کوو د غمان دوی غمان کوئی په قران باندې غمان کوئی چې تاسو تزيب کوئ د قران مې با سزا در کوو دا ګومان غلط دی توبیب کویلو قرآن مونږ یې څنګه سزا یا مطلب دا مون تاسره دغه دغه سپری نه کو تاس ته شې جواجی پتاو سو باندې یقینا مونږ یې بیانو مونږ یې بیانو کوم شی چې تاس باندې واجبو نشتنا رو نه جه کوم زیادے کوم کی سمرا مولے ګلو پیغمبرانو او سمرا مولے ګلو انبيال اسلام په پوخان نو کې ناراضی دوی ته پیغمبر پیغمبر مگر هودي پاوې توګه کوم کې پزمږه حالات کړه سخت دینه په حمله ومازا ماز لوالو او تیر شوه قانون په پوخان کته تاسو وګورئ د وینا چې چا پیدا کړی آسمانونو زمږه وا دې پیدا کړی د لاله غالي بیرمواله اوزا ته چې ګرزورې تاسو روزمږه کفاره شو ګرزورې تاسو پدی کله ری چې خام وخت تاسو لارومومای اوزا چې و라이 د پنانو ګوپن تاسو پس مونګه فان پس منگا کو قوپا دیسا و کلیوچا شارا دارنگی تاز بویسته شئی واللزی خلاقل از واجا کل لحا آواز آج چه پیدا کری جوڑی دیری گر زلی تازل راد کشتینا دو دنگرونا آغا چه سوال دی کوئی چه برابر شئی پشاد بیا یاد کئی نیم تون دراب کلا برابر شوئی پاغا اوہای پاکی دیا وزار لراد چتابی کرمونگ لرادا اوہای مونگ آتے لراد وما کننا لہو مقرنین اوہای مونگ آتے طاقت لرن ما کننا لہو مقرنین ما کننا لہو متو یقین زمن طاقتی نرے یا مقرنین مانا زابطین منگ دی نشک انڈرول کی کولے یقیناً منغا فل عبد رفتہ واپس کدن کی ذیو غور اللہ لرضی اللہ په بنیان کې حصہ دار جوزان برابر جوزان برحا د اللہ په بنیان کې انسان دینه شکرت سرکان ایو نیسا اللہ داوچانا چھو پیدا کرده لونه او غرا کرده تاظر را پو زامنو سارا چھ ملائک دا اللہ لونی دی خر زامن تاظر را در کرده او لونی زان تا ویزا بو شراحت هم بیما زربا لی رحمانی ما صالح او کلا چھ زیر ور کرشو تندو دویتا پا غیر چھ بین کرده تبو مثال کینو گرزی مقدد تکتور وہ وہ عظیم او دیوی دیر ډیر غم جانا وہ وہ عظیم دیوی مصیبت زدا مقروبو دیر مقروبی وہ وہ عظیم دیوی ساکت غلی لږ دی شوی مبارکی نغلی دیر دیر غم جنہ کظیم غم جانا کظیم مصیبت زدا قزیم ساکیتا بلکل غلی چون تنه نخیجی نا پخپل خود یونه خبکی گیتا او اما یونه شاورتی لحلیه تی ای آوز دو که چه خستوالی ورکولیشی پکالو که الک پخپل خسته دی اگه تا دلعکت ضرورت نشتی جنید چلا خستانه دا ناگه خستا کی نو کچ په خلا خسته نه لا خسته کیږي پوکالو هغه دا لا او لکان استاسو شو د انسان ده الله هو چل غیر مبين او دې په جگړه کې نه بي سرګندون چې خپل حالت غیریم مبين ذکر چې خچته کمزوري لري یوا بي دویو قرزو ملائکو لراغ ملائک چاویی بازت کون که دی دا اللہ دا اللہ لونا ایا دوی حاصل شیو دو پیدایش داگی نبالی کلیشی شادت دوی دوی نبالی کلیشی شادت دوی دوی نبالی کلیشی وای دوی لو ما بذناهم که خوخج دا اللہ نمون با بندکینو کلی دوی نیشت دوی للا پدیبانی سپوها ندی دوی کلیان ام آتا اینا اون کتابان آیا مونگ کتاب دینا مخ کے پس دوی دی پاگی دلیلی ان کی بلکی وی دوی مونگ منزلی دی افر مشران پیو دین باندی امونگ آتا اغی پل بانیو اتباکا ان کی داوینگی مونگ ندرہ لگلے تا نمخ کے پیس کے لگی سوگی رہا ان کی مکر وی بایش پر اسو داوی مغه مونږ لري مشران په یو دین یو جواب سوال دې پسې قرآن پسې ځ دین پسې وا قذالک مرسلنا من قبل کا یتریتم منذير د په خوانوم دا طریقه و هغه مونږه وی الا قال مترفوا مگر وی به پرو سودا ان وجدنا بنا منګا منځلي دے خپل مشران په یوه دین باندې او منګه داوی په پړ باندې یو یعتدا کوم کی هغه دوم داوی جواب دا قالا په شکل د خپل کلی لپاره ولا زر کړي مطلب قالا مازی قل امر ویغا او اتا خایا اگر کی زراغلم تاسو ته ور دیر احدا زرا دیر حدا زرا دا ویناج مندلو تاسو باغ منو خپل مشران نو وجوده ته قران وابه هغه مشران وځه ته قران نو خول دي نوایدین بنا بی کافرون مونږه پا شی چې تاسو را لې غل شی فانتقمنا منهم پس مونږ بدلاوه زر د ترونه نسبت کوم کو د ترونه نسبت کوم کو دویم جواب زم مشرانو پسېجو د عرب و مشر چوب دی ابراهيم عليه السلام او د يهود مشر دی موسى عليه السلام ډیر شایر مشر دی عيسى عليه السلام رازج مشران دا غدی دوی پسیل آوشو ابراہیم ادو موسا دا عیسیٰ علیہ السلام او کالا چون ابراہیم علیہ السلام اقلار اقلار اقلار اقلار اقلار اقلار ازیم بیزار دارنشت داغسو بندگی کوئی مگر آزاد تو چیز پیدا کرمی او ماتلار سامن نویز ارزول اللہ کلمہ پاتے شوئی داغب اولاد کے خامخواد چکی واپس شئی لا جون بلکہ ماں فیدہ بار کردوی تحاق دوی, دوی مشہران اتحاق تراغے جراغ دوی تحاق او پیغمبر واضح کلہ جراغ دوی تحاق نوی دوی آز آز آز سہر انداز جا دوی انکار کون ان کی بل سوال وائی دوی ولی راولی لگل شدہ قرآن پیو پر سڑی بانی پدی دو کلو کے پا موتبارا پا توائز که پا ماکا که پا یو معتبر چودری بنوالو قرآن دانه ری چه پا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو قرآن دانه ری نو جواب یو اہم یقسمون رحمت ربک ایدی ویشکید رحمت ربستا منگا ویشکر ایدوی در منزا گزراندو دیپا جندو دنیای کے منگو چتکری بازدی پازد بازو پا درجو دی پاچونی سی پاس دی پو بازو پو توقو نو دا وچی رحمت دا ربو دویش کئی ما دو دی پا مزکی گزرانی تقسیم کری نو رحمت دا رب ویشولو دو دوی حق نشتی اللہوی دازه پخفرکم رحمت پچاونجکم نو دا مکی او دا تو عارف کوم شر باندې رحمت وکړي دغه رحمت ما په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړو ذین جواب ور رحمت ورا بہتر خیره مما اجمعونو د عظیمه دي چاته وای عظیم د ما کاوه د طائف کې چودري عظیم دی نه عظیم, عظیم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه په د نبوت دی رحمت ده قرآن نازل شوه عظیم خو ده مکیه چودری ده ده عظیم خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده و رحمت و خیر رب بکا خیر امیم ماجمعون او رحمت رب استا بہتر ده دارنه جمع کئی او پمال نه عظیم دنیا غنویدا خبرات خبره خلل دलयाه یعنی کافیرو ممبا کو زولو دبارا چا جنکار ک د الله نه داریر کورون لا چتونه و اسبن زرو پوره چ پغی دوی خدیدا داغی کورون لارا او کټونا چ پغی دوی ډورا لا ګولا و زخروفا سامان دکور تول د شروع ندی دا تول مګسګه دا د دنیا اور چلے بس ته عرب زلا بہتر دې په موحدینو شو د دلانا يعشو شمکور شو سوق جو د دلانا نو مونږه مقر کو زلا شیطان علاوه د ذمل کرے یقینا منی کېدلاله دنی غلالنه اځي ګمان کې جوړې دې د اځمن دنکی تراویج درای هاي کژ ریزه ما استاد ترمنزل روا دي مشرق او مغرب نو بددملګره فایده نر زیت تاسو تنا نو کرځ تاسو زموږه او تاسو به په آزادي شریکو افغان د دزمل زما ته اوروي کول لا یا لال خیرون ته आवाज لا لای فا اما نزا بنا بكا فا انا منو منتطمونو یا بوز منتالره دمكين منبوز تالره نمونگا بدلاو سنگو دين اپو تورا روز بذر کے دلتن ما تبوت لی نو عالتن بذر کے ماول سزاور کلو یا فا اما نزا بنا بكا فا انا <تصفيق> من با بود و تعالی یعنی استا روح من زان تا قبض کو و من یو بدل آسون استاد و مدنه پا آسون که جدوی نوی نوی پیدا کرا پا غی علاو ازب و سزا ورکم یاو با خوطا داشای جمع وعدا کردی سالا من یو بدی قدره لرون کی پس دلیلو نے زہر بارج جو ہے تا تا یقینن تیپو لارنی گا وناول ذکر اللہ کا ول قومے کو یقینن قران شرافت دے اس تا استاد قومو قران استاد قوم شرافت دي ازدردش تاپوز بکل شد تاوزنا تاپوزو کا منا عرساللہ من قبل امی رسولینا لا چانچ مگلکولو تانا محقید پیغمبران نایامن گرزو بید اللہ نا رحمان نا نور آلی حاج بندگی کی دشوانا یو مشر ابراہیم علیہ السلام یهود مشر تو موسی علیہ السلام راش اعقا پسیشو یا تینمو لګلو موسی علی السلام خپل نو غزره فرعون د دغه دلوته لوی هغه زین پیغمبر د الله طرفه اکل اجر اوبیت ازم بیا ایا جنزم پاتور زرا ناګ دیو دا خندا خدای کوم کی موږ دوی ته زنه مگر هغه لوی د مس می زنه وا غذنا بلازاب موجو دلاله باز از سلاش دي رجو کی واپشي دېږي يا يو صاحب رسول رباتو او صاحب را وا موږ لاله د خپلمنا باز سلاش واکريتا زره موږ لاله کی فلما گش بنا پس کله چې موږ بیر د ګردو دین ازام نه نا کی ونادا فران فی قومی نوی سران پخپل قوم کی ونادا فران فی قومی آوازو کر سران پخپل قوم کی یعنی اوی سران پخپل قوم کی یا او چاہتا چاوار زکردہ پکوم کے نوی وزمہ قومات علی سلیم ملکم مصر آیا نکر مالا ربا چاہی دے مصر دا نہرونہ روانی دی منتاہ دی زمان بنگلو لاندی مانا لاندی زمان بنگلو لاندی تا سنوی نئی امانا خیر من حاضر لزیو و ماہین زیم ګورا د دینه الی جدی له خوب کمزوري ولایقاجین قریب نه دی چې بیان کړي او ولې ربا شدا او موسی السلام په جو باندې لوټنه لکناتو خو ختم شوه و چې له طایګ نوخته شوی موسی علی السلام وا اهل من لسانی نه اللهف دعا قبول کړنه او تی تاسو له استاز سوال قبول شو و بیالوګ نه څنګه وو ینه مليګر ورسره نشته چې bæړی کته دلړه دل پارا نشته پزولېونو ورګورول شو په د باندې باو باندې څورو راغل ګول د سلاملایک جوج جو کو فز تغظا نو ټایګیو پر د ویل را په خبره رزید تا ویدار یو ګردا په تخذیب په تخذیب باندې ال د ز تا ویدار و دې قوم پت فاسکان فلما آسفونا پس کله جوړې مونږه غوسه کړو آسفونا غضبونا موږ ټانکړو یې مونږه غوسه کړو موږ بدلوا غسو دینه مونږه هر کلو دې ټول پس مونږ وګرځو دې مشران ته جهنم سلام دې جهنم ا مثال د پاس وروسته وو دره مشر راځي عيسى عليه السلام په سیلر شو کله چې بیان کړو چې زې زمریان په مثال کې رسول الله صلى الله عليه وسلم یو ماشيان ما شر کوی اس انه ليس احد يوبد من دون الله في خير چاچه بید اللہانا بندگی شویده بادک حصه نشتی فقالو الله ستا زمانا عیسا کانا نبیم وعو بیده عیسای الاسلام فیغنبرونه از بندگی شویده من در آیت اللہ را ولیدو در آیت اللہ را ولیدو امام و مجاید ذکر کری قرآن محمد ایران اللہ کا جلدہ عبادت اوشی لگا سنگای چا قوم عیسا ہے دا عیسا علیہ السلام عبادت اکرے نو اللہ دایتون راولی گا کلا چا بیان کری جیزوی دا مریم پر مثال کی قوم داگانا سوری وائی وائیو آیا زمانگا لیا دی بیتریا دی دن بیانی دا تا مگد با جھگری قوم جھگر نو هغه مگر بنده یم نعمت کروبه باندې موږ رسول الله مثال د باربنی اسرائیل او تو خلک زمونږه موږ من به رسول تاسو نه ملایق پس موږ ته یو بل پځي او وينو لا ال ولیسا او یقینا ایزاهر اسلام لا قیامت آمد یا نبی رسول اسلام لا قیامت قران چیرته لا قیامت ای هی ایزاه لا قیامت نزول د عیسی علی السلام نه وروه قیامت نه شک مو کوي پدې را پسی چې جماعت دا مننه کتاب زو شیطان نه شیطان نه تاسو د ځم سرګان کله جرای عیسی علی السلام بوځه دلاله سره نو ویه چې نو دراغنم تاسو ته یو مطلب بیانو تاسو را باځه اوس یې ارستلام کوی باځه جوی دی الله نه او مله زما خبره یقینا الله دې معبود زما تاسو بندګې دی الله او پیدا دلاله را پس اختلاف کو گوڑا لوگ پل تر منزا پس حلاکت ده زرمان دولارا زرزار درو زیده ان دوی انتظار نو کئی مگر در قیامات چرا بشدوی صحب آدوی نو پوری کی دوستان پدا وقت که باش دوی دو باگو دشمنان مگر پرزگار اوزما بنیان اون نشت ده یارا پدا سبانان نبای تاز غم جن آقا سان چه من نوزنگ پایتو نوی دوی تا بیدار داخل شه جنت تا تاو صحبی بین او باور جوړ شو پدې باندې کار یې شروع و دي بلاسو نو باغ کې بیا چې غواري نفسونه خونه غلیستریږي تاسو وای په هغه کې مې جا اذارې جناتا چې میراث کې درګشت تاسو دا پزوب دایو وای تاسو عمل کوم کې تاسو په وروي په دې کې مې وی ډېر باز دا زغورای کنه مسلمان آزاد جانم کې وای همیشا سوزونه پروژه دوینه دی په هغه نومې دې کوم کې منځلوم نو کړو پدې اواز بوکی او دا روغا دا جاننم فیصله جنرکی پا موبانیستا حراب مرق رائشش مومدشو نو بغای آغا تاثیر پا دیکی دن کی اینکو مباکی سو مرق نشتے یا کنم مراتلن کرو تاثیر پاسر لیکن دیر تاثیر نا دپر آخیبت کرنن کی ام امرمو امران فننا مبرمون دی انتظام کئی دی انتظام کئی انتظام ذالک قد المؤمنانو لم ینتظم قوم کید کی علاکد و پیمانو ازی کومه کج مګنا ورپره نا ورپره خبر دی جری کی دی بے شک زو فرشتې د ریسو دی لیکل کئ او آیا ک جری رحمان د پرواله د فناول العابدین نزاول تیم دا وجانا چې بندگی کید دا الله داس الله جنبی اغلرزي مړیدا وانا ولوا العابدين ذا ولدا چانه بندګي کوم الله بندګي کوم دا الله چزوي نوي يا انا عبدين زنده بندګي کوم کې راه چا الله صل و علا اولاد نوي يا قل ان قل ان ینکل لم یکن للرحمن والاد نشته ده اللہ پرزوی وانا ول الشاهدین ذوال بیان الرحمن پرزوی نشتے لم یکن للرحمن والاد نشته ده رحمان پرزوی وانا ول کتا سوایز رحمان د پارا نائب استه فان اول الجاهدین ذا ول دد انکار کوم اول بذیم چرین زون منم اول بذیم چرین قلب کوم پاکی ذرا دس مانو زمکه تارب ذرا اشداش دی په نړی پریدو لا دی بالا ملوی کتره ذی مل او شقره ذرا اشداش دی سلام شو الله ذات دج بازمانو کې دا حکم چالي کې پزمت کې دا حکم چالي اده حکمت والا عالم برکت و الله ذات چغله احتیاز اسمانو زمه کې دا درمنځه زوره علم د قیامت دې الله طرف ته به تاسو واپس کړی شي د شبی جواب وزن لري یا ګسان چدیرا بلی بيد الله نه خلاص ولومګه چا چ بیان وکړ په هغه عذيبوي کې کده تضبطوي دنیا چا پیدا پیدا, پیدا را وای دی الله چته وړو لشي وقلی شاهد دې پر انکار دا واینه پیغمبر چې پیغمبر ویلو یعرب ان هاؤلاء قوم الله منو دا قوم چې دې ایمان لارينا فسبانم وقل سلام مخواوینا او السلام دې به کار دې دې پوشي راتم شبا سر دې غروف کې الله تعالی جواب وکړه زمنن دې دو نو ش به جواب نو یو پرون کولا نه کې وینم را مینا نه دکان لګي وشي لګي وشي تبا وشي الله غبرږي د نړۍ عرفونو په ما وال کتاب المبین واضح مونږ را لګې د قران لرا پښپم مبارک کې د کومشپا ویله شربان پنځلسم مروښپا هغه برامه کاو ټول ځان له کمزوري واچونی جمع کړی قران الله را لیکلې پښپم مبارک کله تلوقدر کوم رمضان کې چې راضي عشره عائشه را کې مونږه را لیکلو لا قران پښپم مبارک کې موږ یې روان کې پدایرش په کې چو قرآن نازل شوئے یو فراقو فیسر کولیشی یو فراقو لکلیشی یو فراقو نازلولیشی ہر کار دا حکمات امال طرفا منیو رالکون کی رحمت استاد رب طرفا یقینا ہوا انہو سمیل علیم نو دخان کی نہ هم شبوا د زمن خبر اوري زګد ویرا بلو نا ان هو هو سمع لليم اورېدل کې غريو الله دې یو الله دې رب الاسمان و زم کې دا تمزه کوي یقین ته ول کې لا ارادیساس مشراعر په خوانو بلکې دوی دې پيشه کې لګي کاون کې نو انتظار او کا یومتا د سماء ارو چرابش اسمان بی دخان مبین انتظار او کو انتظار او کا دې سره اګرو زه چرابش اسمان بی دخان مبین دخان مبین سره لوګره زای سره یې قاحت عادي سره یا <clears throat> مطلب دا او محمد دو صلی الله علیه وسلم د دې خبره یا ساته لټشه د علی مې او ميا د سما چې ته به ان دې په دې باندې او چر را بشه را مطلب په لږی سرګنزاره یم کاه 40 زاره په دې خلکو لره دا درازا درازون کې نذيب وربنا اخشفنه عذاب الا به دې ګذملازه موږ یې منل چې چرته دې دېرا نسيته یو کلا د دې ته پیغمبر امانتګه واضحو مې بیا دې وایو دا نه اوی تعلیم ورکرښې لوي نه مې په تا کون چې و عذاب لاګو نتاځه واپس کېدون کې آروج حملہ بھوکو پتاس حملہ لویا کې یا جانم کې یا قیامت قام کی دوکی نمویو بدل آرستان کی یا قیم اللہ اسماعیلو پخوادو قوم زکرون راغلو دوی تا پیغمبر عزت من آ پیغمبروی علی ربی پر رب بندیر کریمو کریمون کریمالاخلاق انا دووی لیا عباد اللہ را خوش و قیمہ سرا بنی اندال اللہ عجیب عباد الله خیره و الله باندې خیر و و رہی ادعی له عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله ادا کوي ما سره و الله باندې حقوق چې د الله ذر واجب شوی دي او ټول ادا کوي او زیاته به کومه ذراګر متا استاد دلیل واجب سره ځپنا غواړم بي ربي رب وربكوم فناو عرب اخبر رب صلى ربي وهو ربكوم اخبر رب صلى شاقه دي رب استاسو اغ استاسو رب ده زمان رب ده استاسو رب ده جراجم ناكي مارارا قطاشمان نرارا فما فاتذلون نو اور څه خپلم نه یې کنه دا خلاص ته مې مجرمانه نه لاوی شپې کوز زما پنیا نه سازور پسیب کړئ چې ودر کې باہر را هوا پری دې دریا وځولاړ وځولاړ پری دې ودر کې باہر را هوا یڅن دا لا کلي دی بغیره کړی شي څو دې پري غوړل جنونه اته تاسو نن د زین خو نه نعمت کوم لکه او نعمت په بدن کې مزي د مزي سوزنه چو دې پاره کې مزه او سن کې دارنګې مونږه مقوم بلتا پسوی نجل په دوی باندې اسمان والا نظم کی والا نا والا او جره نا نظم کی والا نا اسمان والا خپشو نظم کی والا از دې مالکواد گرازي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمنین الا ولو في السماء بابان هر مؤمن د پر اسمان کې دوه ورول یو ور بانی داده رزق را پوزیگی ابل ور بانی داده عمل پورتزیگی داده عمل پورتزیگی کل چیوی سر مل شی مومینه او سر رزق بند شی رزق آغا بند شو عمل داده آغا برون بند شو نسمان ولی آقا پششی شنون رزق را تا تا عمل را تا او سر رزق زیاده شدی تاو عمل را که جبرا پا دی وجه باندی، لیکن فیران وارا ہو باندی، ناسمانت وارا خبه شو نظمه کی انا کار مرشنو طورتو خوشا دشی، فما بکت آلی مستما والارزو دا اثمه که سنگ خبه کیگی، یه گولی نا چه اثمه چه دی اپالا کروه پا روکو پا سجده اوز نرکوشتی او نسجده ایشتی نرکوشتی او نسجده ایشتی خپشی انا او دوی بتا واقع خلاص کرو پنی سرال لارا دا ذاب شرمان کنا دا فراوان نا او دی او چدو مشرکانو نا یقن من غرکر و دیو لارا سر دا حلم پا خلقو مو غرکو دیو لارا دا نخونا آج پارگی دیم تا انسر کن یق نزه مگر جونجو بلد دنیا نیمو پورته کړی شي راتلو لګې مونته زموږ شران سره کېرېستني اديتكم ادي دي غورا يا قوم توبہ او په غاني مون غلا کراوللارہ کړې جو مې ایمان پیدا کې اسمانو څخه دوا دروازه پرمځله بعد پیدا کې دوا دروازه مگر پاهل تکین دیر زو دونه یا کین روز د فزلی روز موګل غویر ټولو او زلزم لری باندې ګیو دوزو بل دوزو ریسه نغزوین دا وکړی شي مگر څوک زرا موګل الله الله غالم مربان یقینن غنره سپیړې خوار دو ګناګار او کل موهله لګه د تینو خاډا جوش وای په کې دږي پشاند د جوش ولو ګرمو بوونی سيدلرا ور دنګي دلرا مزه جهنم بیواوی بازو سزتو دا دا, دا برمنا اوساکه دوی ډیر ګران ته دنیا کې تړي سیندرو به وي یا څنګه دا 1 اعظم کوم ته تم تم ترونو یدلاشه ویځوي پدیشکاون کې یکه نم واحدین ته ځاونه کوي پر جن فی جن دا جویونو په باچو پر جنو کې واه باندې د نرموري خمونا د ډګلوري خمونا یو بل دபை مغامره دارینګې من به یو ځای کوډی لاره په خور غړو سرغوارو سره او په غواري باغیار کسې میوي پامن کې دوی بنځای کې باغ کې مرګ مگر مرک مشکلې چراغلو په دنیا کې بچو کې د ویلاره د ازاز دور نه مهرباني د استاد را په طرفا دارقامې ویلو یا یتنه منو سره قران استاوجبا خامخې دې پنواغلي انتظار وکا انو منتظرون یا تینن بیل انتظار کوم کې اته مې صدا خدنه شو هاهین دغه وروستی کتن ګل پر مغیب ری وتی دن دخان لو جای بشی ګره جاسیه پر مغیب ری جایسے که دیشی چواری مقی صورت کے دخان کے اور یدن کے یو اللہ دے دی دویناوری دلتا که دیشی یا دلتا ممو شران پسجدو اتلسم کے ثم ماجا اللہ شریعت من فتبعا ولا تتبعا والذین لا یلمون خو شادت بځه مزای الله خبير دې عرفونو کوماله غالب دې کتاب دې طرف د الله دې چې غالب حکمت واره يقين البازمانه مزکل کې نه خې د بازه مؤمنانو او تاسو په یادایښت کې اجو قره کړې دې زنده سره نه نه غوي چتن کوي کو بدلې جوړې شې د روزي اجنا نازلی الله لبرنادو درې زنه پس تا زګي پدې سروز ماګه پازد شړ کېدو نه او په چلوولو د باجنی کې نغې دې پره کوم ځای ته لری دا دې ته موږ الله ګلولو دا پتا مله پاک پس تو کوم یو بیان پس دو بیان الله دې کتاب نه الله دې ته موږ بیمه نه لري هلاکت دې هر دو جوړول کې ګناګار لاره چاوریه دې زلا چې لو سې شپدا دیا گرزی لوی که انکی تبوائی چالا وریده لنه ده پس دیر وار کتل را پازار دوی خوسم انکی کلیش پوشی زموند آیتو نونا پسشی ننسی آغا پتوکو دو نو دوی رپا آزار شرم انکی روسو دوی نبای چهاننام لیر بانکی دو دوی ناج دوی کروی ایسو ناج دوی نسرمی دلانم دوکارانو دوی رپا آزار شرم انکی دادی حدایتو او جو کوړي که ته رب نه دې پر آزاد د مصیبت راځوونکې نه الله ذات دې چې دا دې ته اوسنار دریاو چې روانې شي کېشته بده کې په کوم د الله او چې ته لا ګوښې دې مهربانه د الله نه خاوه شکرباشې او تا دې کې ته اوسنار ته چې براد یو کتا زمي اممل او ټول د الله طرفه یې یقین نه پېږینېخه تاسو ګلې فکر کړئ اوائد اپالا مومنانو یاغفرو لیلزن عفو کی اوغا خلقو لارا لارجونا یام اللہ چاغی انا آسل ای نیمتون دا اللہ یا نیرگید اعزاب ساتی پو مدد کی دا اللہ کی تامن ساتی نو کلام یا احلک معذوفو کول یو لذينا غفرو يغفروا للذين اىام الله نو مطلب دا چې بدره وانه کړی يغفروا ذمې نکي ايام الله دا بدره ورکه الله کون تا کون چی چا شکر وکړاو نو فائدې ځان لره او چا شکروبد نو سزا دستاوزر طرف ته د متاځو عباس ګرېږی یا که نور کوه بنی اسرائیل دی کتاب فیصله او ته غماري موریزه ورکړو دې لاره د پام زده مننه مونږه کوله دې لاره پټور خلکو مونږ ورته دې لاره بیانه دلال ذکر حدیث الاف نو ګړې مگر پس داغه نجرا دې دې لمه د اول مستلافه په باغیان بینا مو دوجې زدنه زده یا سرابوستا فسرابو کو دړمځه پروزه قیامت کې پاجي دې یو پاره کې استلافقوون کې سمجهالنا کالا شريعت مینه لمر ديا بوګورګو تعالا پاره شريعت باندې دا مړنه وازحاله شریعت پجیزه موربزہ جیزه خالق جنہ پوریږي یقین دین شل کوله تا نه د الله د زمیسو یقین زالما باز دې دو سنل بازو الله دې دوس پر ازگارو الله ماوین د متقین دې دایې تلاله د پا خلقو ہدایت رحمت د پادہ کوم یقین کئ اے گمان کے آخر او چھے کئوی شرکون ہے او بکردو دولارا پشاند دی مومنانو چھے عملی کریں مطابق تو سوناتا سوام محیام محموماتم برابر دے جن دے کافر و مرک دے کافر و زیدی بیمانو جن مرک ندے پکار ند جن دے فیدی دے او ند مرک دے فیدی جن بے مطلبا مرک بے مطلبا ندے جن دے فیدی دے او ندے مرک دے فیدی یا هم نمراد مومنان سواء ام محیاهم و مماتهم ایا برابر ده جند مومنانو او مرگ مومنانو چرینه برابر جمقه ده تکلیفونو عبادات و تراویح قرآن عبادت مشاقات محنت و تکلیفون پریشانی او جند نعمتونو سر سر ایا برابر دې څنګه مؤمنانو او مرد مؤمنانو چارينا برابر ډېر په تا یوې فضلا کوم کی او پیدا کړ الله سبحانه و تعالی په هغه ته چې بدرور کې شارې وتن تا په څه کړو په دی وجهه دهونه کړی شي افرايته منه تغذایلا هوا په کا اجونی ز پرمزهګر نو ګمرا کړ د الله موریو لگو تا جب بقاق پسرلو اوے کرسو تا پسر کبانی پردہ فمئن یادی ہے پسیوب دیچی دیاد بور کتلالا پس دلالا و پنناخ لی وای دی ماہیا دنیا وای دی ماہیا اللہ حیاتو دنیا ننظام اگر جند دنیا سمونگا نموذ و نحیا سمروضه جون دی کیغو انا لا کای مونږه لا مګر زمان زمانه تاسو زما لري چپکلش دی ومالم بزارک من علم نشته د ویلره په دی باندې ځپوا ان هم الله ظنون نې دې مگر ګمان کول کی کله جلوس دی چې په دې باندې نو د دې دې را جې دې راتلو کې زمو سره سلام سره کوي رسنی وا الله به جن دی کتاب سره بیا ومړی کتاب سره بیا چې کتاب سره پروسه قیامت دې شې په وای کې لکه دې خبرونه نه پويږي الله دې پیار زما نورو زما کې هغه اوبه دا هر ډر پرمغ پرات هر ډر را بلل به شیخ فلام الله نن سزا او بدلو ورکو لسته استاد او جتا اوس وای کوون کی ها دا کتابنا انت قواليكم الحق دا کتاب زمونګه قران بیانې پتا زبانه یا ذلئی محفوظ والا مې ویل کوم چې وای تاس کوون کې پزا گزا چې مرامل اکرم تعالی په ذو سنت داخلږي د ولر الله په خپل کې دغه کامیابی لویا او کافر چې دی او ویلی شي ان وایته چې ما دسته سب تعالی سب تعالی کو مجرمانو کله چې ویل شیخن وعده د الله د ع قیامت نشته شپای کې ویته ما نذری مسا نبو غومغاج څه د قیامت نبو غومغاج څه د قیامت ان ظن الله ظنا من غمان کو مګر غمان بیا خو څه نه د ټول د ټول نشو خروج دي شي استثنا د ټول مطلب دا مخکنه ځن معنی اې چې دین ځن معنی ان ظن نو یقین نکړ کو قیامت مگر تش خیال تش لو ور خیال کو یقین نکو دا معنی چې مونږ ګمان نکړو مگر ګمان کو نو ګمان نکو مگر ګمان کو سشنا ټول د ټول نه جوړیږي مطلب دا ان الظن نو ګا یقین نکو الا ظنا مگر تش خیال تش خیال haste نو یقین کونچی سرگان بشو دوتا عذابو نداره جو دوئی کرو ثابت بشو پودوی بانده آج و دوئی پایتو کی قون کی نننن بیابووی نشی ننن ننسا کوم من باپریب دوتاؤ الارة پور کی لگستنیستاس پر خود زمان آمارو من باپریب دوتاؤ الارة رحمتنا لگستنیستاس پر خود زمان تاوی تا خیرنا لکه څنګه زه د دې غوډر په عمل دنیا کې اځم نن ساکم کما نه سي تهم جتايوم کوماردا زايستاسو ورو نبيتا يو جگمړدګار دا پدې يې 3000 د صلواتونو تزنین باور له وستې چې دوی لا غینانه په دوی ملامت هو ما له شي فل لله الحمد نو خاص الله له په تم زبتونه چې رب زده کې رب الله له زبرائی الله جرو الحکمت والا نو سوره کې نہم شبا لسمه درې جواب شو منګا د خلل ځای دوی منګا خلل ځای نو ا په دې څه ما کې الله جواب کوي فلولا نصرهم الذين تغزو من دون الله يقربان له علا ولين دا زو نکړه ولين دا زو نکړه د دې خلکو چې نسلو بيدالانه د پاره د نذیکت مددګاران داریم د اړول نکړه الله صدئ دې دې ار کوه په را لې ګل کتاب د طرفه د الله دې چې غالي د حکم تواله پیدا کړی اسمانونو څخه او ترمنځ مگر پهات او نړیټه د مقرره او پسان چې کوه کړو د اسینه چې دوی وروشي او رات ګون چې دې او رايتمه تدون من ذل الله ما بواګي اایتا سره بلې پیډاله لاله لوکو راټه چې څه پیډه کړی د اوسمکه نه اوسمکه کې کومه څه پیډه کړی دا املان فی السماوات اېشته دې جوړې چې حساب بازمانو کې بازمانو کې چې ایښته نورته خوې راتره لوګي ماټه په کتاب قبل ازا دې او اساره چې مینې یا ظنحا دایلم د پوکانونه کایه ریختنی صخلی نقلی وحی او دلیم سراتو وایګا وا من زلوم می یدو من د لاه سوګړې لو ګمرا دا جنا چر بلی بیل الله او کو جن شو کبل روز جنا ته روز د قیامت دلته وخت الله عزل رات کېلو وما تواؤ الكافرين اللہ فی زلال دید اللہنا بل تو ارامت اچھا نو دیدے الكافر آفاتر کی بیلو ویوم القیامت یا فرون بشر کی قوم بید اللہنا بل چاہتو ارامت اچھے نیست در عالم ازو گمرائی تر هر چه خواهی از خدا خواهی کسر زاکی نبواد جز خدا فریاد راس سر چه خواهی اللہ نقوارا بید اللہ نقبل فریاد راس نشتے ازو گدر گمراد آجانا چراب جبیل اللہ نازو گو شطبلوالنا شكولة زنات الرجل القيامات وهم أغنيكان بنيان عن دعائهم ددود دي بلننا غافلون ناخبر دي وهم دغنيكان بنيان عن دعائهم ددود دي غافلون ناخبر دي أولي كنولي وا هم عند دعاءهم غافلون سورۃ یونس کې وې عبادت نه غږ راغلو بدل ته صاحب دعا لغړځي وا هم دغنيکان بنیانو د بوتان نه دیته کار وا هم دغنيکان بنیانو عند دعاءهم د دې مشرکان غافلون خبر دی وإذا حشر الناس كانوا له ماذا كانوا كذلك جمك شيء خلق نشبدان كان بنيانا لاهم دي مشركان لارا آذا اندشمانان ني بنيان تجاب دشمنان شي چا چني كان بنيان تويلو رامز شي ني بنيان باشي تو دي در اولیه و دشمنان دیالا تبا برباد کی در اولیه دشمنان صوب او صوب دی چه اولیه تو ایرام داد شه صاف نسل قران دیو گوری ویلده وشن الناس کلاچه جمع کرشی خلط کانو لعماده نشی بدن ایکان بنیان دو دوی دو دشمنان پیغمبر دی دشمن دی د پیغمبر دشمن دی دی مبتدیع خیری براتا اولیاء اللہ چا دشمنان دی اولیاء اللہ دارا چا دشمنان دی چا غی اولیاء چا غو جراو فر یاد کروا شبا اغی دو دو دشمنان وکانو بی عبادتیم کافرین شبا اغی دو دو دو بندگینا بلکل انکار کون کی تاغ منتا نیلی راب مدد کرویا سر زیروک شای من نویلی کلاچو له سېګو پدې باندې وایځه تطلا له ما یا تنا پېنا دینه کلاچو له سېګو پدې باندې چې ما وای کافر ته حق کلاجر هغه دوی ته اذال چا دې سرګ دې دوی وایځه نه جوړ کړ قرآن لره اوه کوم ځان نه جوړ کړو قرآن نو واس نه لري تاسو مال راځو طرف الله دې سو اغه پاره چې تاسو روغیږي پاره کې کافر الله غواځم او استاد څرمنځه الله دې بخون کې مهربان ما کن تو بيدامن راځاله نماز اول د پیغمبرانو نه زوخ سهول نیمه سګل ناشنا له معنی مخکې پیغمبرانو راغلي نه دي بدعتون چې بدعتونه ناشنا او لیکار دي چې اختر مو زوږی یو بل باندې شي پیزه مصافحه کو غړا بڑا کو نو کله غړا بڑا وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه وکړو کنه د صحابه پر سر مینه نه واه چاغي نه کوله و سې ته نشته نشه کړی ته اوه دې زو اول د پیغمبرانو نه زنګ پیغمبر ما هو لبی ولا بكم زا نا پوئی غم چه سبو کرشی ما سارا او سبو کرشی تاو سارا سمت لبا چه ما سر بسی او تاو سر بسی کی گی زا پی نا پوئی نو قیامت کیو خود نبی الاسلام دا پت لگی چې چه اسلام الاسلام یقینن جنتی دے زنونگا آقیده دا چه پیغمبر جنتی دے نا دیسه شو نه پیدبار دا دنیا مانا اوزدادا و ماة تشعر ب ، غالا بةsama زندن FO éénقم چه سب قولش mansara سب قولش طاوصارا حجا اصحار ridiculous ما سرأسك ايقع تاثصار ايقع زننب قبار زندن پ ايقمux س hopsرأسق ايقع د Hoنسم زندن پ ايقم چه سب ال اقربشه ته چې ما لري زنه پیغام ته چې زبې مرشم په ماکه کې یا به زم د ماکینه نیم خبره چې څه مې کېږي نغه بهرم سګو كريشم سره تاسو سره په دنیا کې زنه ور پښې کې کومه کار دا انزا مگریا روان کې واځه وای ما په واکایي کوییده در طرف د الله او تاسو انکار وکړ پاجي او شایده شایده مين بنی اسرائیل ala مزلی او بیان او پر یو بیان کوم اسلام راغ عبد الله قال أنا شاهد مثل شاده ومؤمن كإيمانه لا مصد نبدأ بنا سلام سراغل نري مراتنا موسى عليه السلام موسى عليه السلام اغا مثل محمد صلى الله عليه السلام وشاهداء شايد نسوك عبدالله بن سلام مراد أخليا وراغل نري مكيتا مراد تنا تا شاید مراد مراد موسا علی سلام موسا علی سلام بیان کرو موسا علی سلام بیان کرو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام پا تورا پا توراکھے وشاید شایدونو. او بیان کرو بیان کرو ان کی یعنی موسا علی سلام شہادت کړو په نبوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې قران کړي على مثلی على مثل القران قران څنګه شهادت کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مداري کې موسی علیه السلام شهادت کړو په نبوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور اچي مرانه <coughs> <coughs> و شاید ش... ا علامه اسلی پژمانه اتاز لوی کوی د ایمان والوں یاکل لازم اور کې قوم ظالمانو تا واي کافرو د پالا خلکو چې مانل کوولہ وران دې ګلو مختجیه مونږ را وېدا دې بيدہ نومته پدې نوای دې دا دروزو دا دروغه فص یقولون اعذکم دا غره غره خبره فسى یقولون هذا ابن قديم لو کار خیرن ما سبقنا الیه تفسیر ابن کثیر دلاندلیکی هر کار نو کار اگر کیو خیر نو صاحبو نکړو چې صاحبو نه نکړې نو مالمی ویلای چې پاو کی خیر نشته مالمی ګدا چو هغه هیڅ ځای نشته د خیر او او دغه مقدس کتاب د موسی علی السلام پیرو او رحمت او دا کتاب د تصدیق کوونکی په دې مدار به کې جوړي راځي هغه چې ظلم وکړو او زیر دې د پاره احسان کوم کو یقینا که سان رب زموږ الله دې بیا کلک شو سمست کاو کلک شو پریبان دي کلوشو پری واری شادت به الله الا اله الا الله ش کلوشو با دا کولو ظ فرایضو کلوشو اخلاص سره کلوشو بی توبه بی رجون کرا ترمل کا پوری کلوشو ننبهار په دوی نه دوی یو কাম دوی دې چنه چا نه به شپه پایږي بدل را پایږي یو کوم کی من بيان قال وين سانتا چې مور خپل سره د یوګي مور خپل سره د اسانه چې تو مو و چت کړ دلار مور تدو په تکلیف او زاي ګوله دلار تکلیف او حملو او فساله 30 شهره او او ولد ده او په یو نه پرې او دلې وکاله کې دي نشپر میشته عمل شو او دوه کاروای ده پيو شو شپږ میشته عمل او دوه کاروای ده پيو شپږ میشته عمل وو میشته اثر پاتې نشي اثر پاتې کیږي هم نه اوله ده حمله تو مختنې مو حمل ده شي دي ور حمل هم حمل دا دیا تاکید شو نشو تاکید کی زو معنی زڑای مفتنی دا معنی تاکید او تاسیس کی نوے معنی نوے معنی پہتر وی پنسبت دا تاکید دا نوے معنی پہتر وی پنسبت دا دے نو امام سب رحمت فرمائی دا رضا ساویتی کی دونی مکارو پوری دوی نو کال پوری اوس معنی دا ووسائن الانسان ممبان کړه الانسان ته چمورو بلاز رجو گیاسان او چت کړه دلارا موردا په تکلیف او زای ګورو دلارا تکلیف او حملو او پلاز کې لا بول او فصال او او حمل پمانا د کی رازی لکم اخشی صورت ماریم کی سلاسو نشارانو دی رشمیاشو کې دونی مکالو کی لیکن دا دونی مکالا در شو تکمیل د پای دو, دو کالا پور بس دا کافی شده ها ریزا ثابتی گی دونی مکالو پوری احتیاطی مسرک دار خود دلائل دا صاحبی نسا کمزوری نیدی حتا اذا بلغا شتاو دراګي جوړوسيږي مضبوطواله عمرتا وروسيږي ساليوتو کالتا نو اي الله توفي دراي کې ما تا چې شګرو بازني ستاره نعمت ان نعمتو چې تا کرې په ما زما په مور پلار زوګم خکاج ته خوشاله شي پاګه اسلامږي زما زما په اولاد کې ما رځوکړه تا تا ژوند تا بيدارونه ندا کزان من قبلو دوینا بیتر آجو دوی کرو سرگو سرگو دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی دوی بای وعده رشتی آجو دوی سرگلو شو اوالا کسو چوائیو اقبل مورو پلالتا هلا هبشی، هلا قدی تاز دوار لاره تاز دوار ما یروی چې زبوری ستایشام یقینا ترشیده لی زمان اپوخا اغیر دوارا وائی مدد وارد اللہ نا یدول اللہ اغیر دوارا سوال کرد اللہ اے اللہ تدین فوئے کا اے اللہ تدین ادائیت وار کا حلاش ایمان رہا یقیناً وارد دلہ دہاق وائیو نردہ مگر کسیر بخانو دا غریچی صحبت شبودی بن حضابو ټولې چې به تیر شه دینه په غاړه دې ریانو د انسانانو دې دې تا باندې له ټول پرادرې دې دې دغې نه جوړ کړه او پربوه ورکې سدې ته عمل کفر وال النار او روزه جوړانج کافر پور باندې نو په دې شي تم طیبات کوم فی حیاتکم الدنیا دو ته تازو اخبارې خوشاله ده اخرت ته په سبب د نافرمانی کولو استازو په دنیا کې دې ومه زیه باغيچه هر د مالو لیکن دنیا کې تاسو ناروا کوله داغه د ناروا نا کوجباندی اګنیمه تنبهه مسواي عذاب ته مو یمنه عذاب ته طيبات کوما اغفل آخرة بمعاسيكم في الدنيا بوطل اتاسو اخبر خشالي دا آخرة فسبب دو بناون اتاسو في الدنيا ايك يا ذابتم طيباتكم في الدنيا غافل کر اتاسو دا اعمال سالحونا شاوات بس الوان شوئي اعمال صالحات درنا پاسشو که اعمال صالحات کروه نن با احساسوه مزید یا مانگه دا اذا عذابتو هم لِزَّتَا طَيِّبَاتِكُم فِي الدُّنِيَا بوتنی تاؤسوه پل خوشا لئی پر دنیای کی دنیای کی تاؤسو بلاو شوئی دی بسا اُس دلت احساسو اس نشته نتاز وای دا وای دا زرا پسنن بدلا ور کلی زدا استاد عزاد اللہ تو فسردای جو وی للی کوم کی پدنیه کی بے مناسب بے معنی مثلی نه بے مناسب وای تاسو فازکان یاد کا روزا دیانو کله جوړه پر کوم پښتاف غربان دی یقینا تیر شو ویرا اونکه مخجلانه روسه وانه او بلین اکوو اللہ تابو جو اللہ بندگیم کوئی مگر دیو اللہ زہری کمپتا سبان احساس دلو جلوئی رویدوئی ایتراغلی مانگتا چی تواری مونگلالا زمگا دیاونا ذرا تلو لکا مانگتا پایا چی تیاری مونگا کئی ریستی نی یا تا مانگ سروالی پیدیدی نوی اکنی ایرم اللہ صدادے رسومتا او ساچی ذرا لگل شیم پایا زمین امتاغ را قوم جایلان، کلج دوی اولید آقا، واریز مخامخ دو کندو دوی، دوی روخ شو باران نوشوی واریز را دوی دا دا دوی خوشحال شو، لیکن واریز چرت آوار، اوی دوی داده واریز واریدون کده پا مون بانندی، نوی، بلکه داگه شده شده کرو با دیسارا، طوفان دی، پاکی جید آسلا آپ در از را سامن کی، واپڑے دیت نتونا حکم داخل اللہ بھو، وای ڈولا، پس دیو کچھ دن دیشلی دی، مکتی سیونو دو دی، دائنی ورکاو کوم مجیرمانو دارا، یقین مونگا، مکن هم فی مائم فی ہو، مونگ تاکت ورکر واگی دارا، اگر کیچ مونگ تاکت نا در کری تاصل ارپدی دمرم موږ ور کړې تاستا زره موږ غاړي